Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Året var 1999. Telefonen ringde. Morsan svarade. Det är Mikael, Johans pappa. Har du Patrik hemma? Morsan blev stum. Vad ville han mig? Tidigare under dagen hade vi spelat kupp med Coleridge Vi vann. Hela skiten. Jag var stolt och hade fått pris. Kuppens lirare. I en match gjorde jag två mål. Det var jättenära att jag fick göra ett hattrick, Mitt första. I samma match fick nämligen Karl-Emil, eller Kalle som vi kallar honom, bollen på högerkanten och skulle bara passa mig sidled så jag kunde bre in den. Men han missade. Morsan lämnade över telefonen till mig. Det är Mikael, Johans pappa. Hallå? Hallå lillen! Bra lirat idag! Tack. Vad nära det var att vi fick göra tre i samma match- Ja, ah, jag vet. Kalle missar passen. Har du missat en pass någon gång? Ja. Varför kallar du då Kalle för jävla Mongo när han missar en till dig? Är du också ett Mongo? Jag blir alldeles stum. Vad fan skulle jag svara? Får jag höra att du kallar någon Mongo en gång till kan du drömma om fler pass och fler mål från bänken. Är det förstått? Jep. Bra, då stryker vi ett streck över detta. Hälsa morsan att jag bara ville berömma dig. Mycket lärde mig mycket. Bland annat om att Saab var skit och att Volvo var bäst. Det min farsa försökte tuta i mig var tydligen vansinne. Han lärde mig att smärta är skönt men att den som går in hårdast i en duell oftast får minst ont. Och att få minst ont, det var också skönt, tänkte jag. Han lärde mig att älska blåvitt. 1998. Jag var laddad till Max, tio år gammal. Jag rotade fram min blåvita halsduk och satte mig i köket. Johan och Mikael skulle hämta upp mig hemma. Morsan hade gjort smörgåsar. Mikael mutar dem direkt i dörren. Nej, nej, nej, nej. Ge honom en peng. När man går på fotboll käkar man korv och dricker läsk. Jag fick hundra kronor. Direkt till entré, två korvar, en läsk, en påse chips och några godisrämmar. Ni är väl hemma strax efter 21? Det är skola imorgon, frågar morsan. Ja då, inga problem som mycket. Runt klockan 23 rullar bilen in på knäckepilsvägen där mina föräldrar bor. Efter matchen hade vi åkt med Mikael när han levererade reklamskylta till något företag. Vi tyckte det var skitspännande att åka runt i stan så där sent. Det tyckte inte morsan som strängt förklarade att det var första och sista gången jag åkte med Johan och hans jävla farsa på fotboll. Oj så fel hon hade. Vi såg varenda match och Johan blev överlycklig när han fick en kompis att gå med. Vi började stå för oss själva, samma rutin varenda gång. Johan och Mikael hämtade upp mig, vi åkte till Gamla, gick upp till vårt hörn. Mikael gick bort att träffa sina polare, de kötade vi sjöng. När slutsignalen göd så stod han alltid där, längst ner vid utgången mot centralen och väntade på oss. Sedan åkte vi direkt hem. Mikael insåg nog att morsan inte var så lätt att ha att göra med när hon var sur. Förra måndagen lämnade oss i sorg. Du skulle fylla 52 år och din kropp den hade kämpat i över halva ditt liv. Till slut sorkar den inte längre. Tack Mikael för alla minnen, för all visdom och alla goda skratt. Det här avsnittet, det vill jag tillägna dig.